Les tres xais. Hi havia una vegada dos germanets xais i una germaneta xaia que vivien amb la seva mare al mig del bosc. El xai gran sempre es passava el dia mirar la televisió. A la xaia mitjana li agradava molt llegir jugar. De vegades es passava tot el dia jugant i de vegades tot el dia llegint. Per últim, el xai petit que era molt intel·ligent i i es passava tot el dia estudiant. La mare dels treixais ens havia dit que havien d'anar a viure sols al camp perquè ja eren grans i havien d'espavilar sols. Quan eren al camp, van buscar un lloc per poder fer tres cases. No volien viure junts perquè dos dels germanets no volien treballar gaire. Com no es posaven d'acord, van decidir fer les cases sols. M'hi van adonar que en aquell camp hi havia un lloc que els estava espiant. El xai petit va ser el primer en començar a fer la seva casa de maons, perquè va pensar que així la casa resistiria més del, de la pluja i del fred. La xai mitjana, quan va acabar de fer la mitjana, va pensar que era un bon moment per començar a fer una casa de fusta que li costaria menys que no pas, Demà, doncs, com la del seu germà petit. El gran, que es va passar el dia mirant la televisió, quan els seus germans van acabar, va decidir fer una casa molt ràpid i la va fer la palla, que et costava més de fer que la dels seus germans. A la nit, cadascú es va anar a dormir amb el seu pel·lust. El joc es va apropar a les cases i en veure els peruixos com que es sentia molt sol va pensar de trucar a la porta per si li deixaven un. Quan va trucar a la porta de la casa de Palla, el xai gran va tenir molta por i no li va voler obrir ni escoltar el que el joc demanava. El joc, per poder entrar, va començar a bufar i la casa va volar. El xai va agafar el seu peluix i va sortir corrents a casa de la seva germana mitjana. El jop intentava dir li que no tinguessin por, que només volia jugar amb el peluix una estona, però el xai no li va escoltar. Quan va arribar a casa de la mitjana, el jop va tornar a intentar parlar més, però no va voler, Obrí la porta. Aleshores el lloc va torrar a bufar i bufar i la casa van ensorrar. Corrents van a la casa del seu germà, petit, amb els peluixos a les mans. El corria darrere demanat els peluixos. No es volia espantar, però ningú l'escotava. Quan els germans xais van arribar a casa, del petit li van dir «Germanets, els llops es vol menjar!» Com us sabeu, perquè ens estàs perseguint!» Aleshores, el germà petit va posar la llei a la porta i m'escutarà el lloc dient. «No tinc ni peluts ni amics, em quedaré sol tota la vida, quin rotllo!» Quan el petit xai va sentir això, va pensar que amb la llena dels germans podia fer un pelús pel lloc. Així que va proposar-lo al seu germà i entre tots van fer un bonic peluix. Passades unes quantes hores, quan ja tenien el peluix fet, van convidar al llop a berenar xocolata amb xurros i croissants. El llop va dir... Moltes gràcies per convidar-me a merenar. Sento molt haver ensorrat les vostres cases. M'agradaria ajudar-vos a construir més pisos en aquesta casa perquè hi puguem viure tots. Moltíssimes gràcies, Jo. Quina fantàstica idea. Per celebrar-ho vam posar música i vam descobrir que el Jo per a molt bo ballar Els dies van anar passant i cada vegada els veuen més i més amics per això els demanjais van proposar al jo fer una vistació a la casa per i. De debó no teniu perquè us menjé.